Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Kezdjük a hetet egy örömteli hírrel, illetve két örömteli hírrel. Ugyanis két hát, történetesen szocialista politikus palánta. Úgy tűnik, hogy az ő csírázását a a rácsok, a biztonságot jelentő rácsok mögött folytatja. Elsősorban nekünk jelent biztonságot, mert hogy így a mi Anyagi és erkölcsi sérelmünkre követték ők mindazt, amit, amit a büntetőtörvénykönyv az nem kifejezetten honorál, sőt inkább büntet annak rendje és módja szerint Kavai Károlyról és Cuslág Jánosról van szó. Örömteli, örömteli hír mindenképpen az ország népének, hogy talán, mintha a jogállamiságnak ilyen csirája megjelent volna, és mintha mint ezek a papírra vetett törvények valóban érvényben lennének, és ezeket lehetne alkalmazni, persze. Rögtön nézetkülönbség bontakozik ki kettőnk között abban, hogy ez, ez vajon most így jó, hogy már akkor kerülnek itt emberek, vagy ez még semmi, hiszen ugye Nyírbogát alpolgármesteréről van szó, <gül> meg az ifjú csuslágról, aki viszont már annyi, annyiszor... Jó, azért rom... többre vitte. Igen, de ő már annyiszor rontotta az MSZP hírnevét, hogy őt már időszerű volt tényleg eltenni így az útból. Tehát ő, ő megint csak valószínűleg nem a jogállamiságnak köszönheti azt, hogy rács mögé vonul remélhetőleg hamarosan, hanem annak, hogy egyszerűen annyira pofátlanul játszott, hogy ez már zavarta a fejjebb valóit is. Jó, csak mielőtt még virágba borulnának az utcák, és elkezdenénk örömtáncot lejteni, emlékeztetnélek arra, hogy azért aki odakint kis király, az odabentasítan a nagy király. Aki meg idekint egy nyomorult, senki egy vesztes, az meg oda bent egy borzasztó nagy bajban lévő nyomorult, senki egy nagyon nagy vesztes. Aki idekint egy szerencsétlen nyomorult nélkülöző életet él, az oda bent áldozattá válik. Aki idekint királykodik és, és embereknek utasít, az oda bent megdicsőül. De te, te, te, ha most tegyük fel, hogy idekint király lennél, Szeretnél az érsítre menni? Akkor nincsenek többi a Dunapart ö, kövein eltöltött. Ö... Esti órák, nincsen többi moziba járás, nincsen rádió Tehát tényleg azt képzeled, hogy a király A királyi a életük bele járnak az oda partra tehát hogy így az élet. Tehát az élet, mint olyan, egy picit beszűkül egy cellára, meg egy udvarra, meg egy mm. zuhanyzóba, ahol mm. hajolgatsz a szappanél. Tehát nem biztos, mm -mm. hogy nagyon Nagyon-nagyon nagyon rosszul látod ezt. Nagyon, valahogy egészen, egészen torsz képet van arról, hogyha valaki odakint egy hétpróbás bűnöző, és nagyon-nagyon komoly bűnözői kapcsolatai vannak, sőt, nagyon sok, elég, ha csak nagyon sok van kint, az odabent bárminek is az áldozatául válik. Én nem értem, hogy akkor miért akart kijönni például annak idején a jótasnádiasitről, meg a Stadler, meg a többiek. Miért igyekezett mindenki de annyira kifelé odnak? Nem ki csak de, de, de... Nem lehet akkor a királyság odabent lenni. Ezt azért jó, komolyan, higgyük el, nyilván, el, nem a legjobb. Nyilván, hogy az ember Bizonyos mértékig azért a cselekvési szabadságában korlátozva van. Tehát, hogy azért nem, vannak falak, amiket nem lép át, de ez nem azt jelenti, hogy vannak olyan falak, amiket bármi nem lépne át, ami neki, amire neki szüksége van. Tehát kifelé azokat a falakat nem lehet átlépni, de befelé bármi jöhet, amire neki odabent szüksége van. Tehát nézd. Csak a szabadság, nem? Nézd, ilyen fogyasztói nők, szemlélettel közelíted meg? Nők, a legjobb kaják, a legjobb filmek, Drogok. A, a legjobb minőségű kábítószerek, szabadság. Mi más a szabadság, ha nem ezeknek a folyamatossága, az állandósága? De ez egy ilyen fogyasztói szemlélet, tehát azért mégiscsak ez az ezeknek egyén. embereknek, ezeknek a gazdasági bűnözőknek, ezeknek nem fogyasztójám a szemléletük. Ő nekik amolyan globális, zöld, Tudatuk van, tudod. Ők komolyan buthisták. Úgy is lettek gazdasági bűnözők egyébként, hogy sose számított nekik a pénz, meg a hatalom se. Ők az egójukat úgy el akarták engedni, és aztán akkor a lendülettel engedték el, hogy valakiben beleszaladtak kés. És, de, és de, akkor is sitre kerültek. De, de az a lendülettel. De pontosan persze. ez a lényeg látod, hogy mivel ők, ők tényleg ezekben a dolgokban hisznek, úgy, mint hatalom hírnév számukra, igazán nagy sorscsapás a sit, mert azért az a prius az ott lesz. Tehát azért azt, ne felejtsük el, hogy viszonylag úgy nem az igazi, hogy bemutatkozó valakinek, hogy Szipsolomek és mondjuk. Á, te voltál a Sitten, hát egy fantasztikus hely. Hát de hát csak, csak arról beszélünk, azt... hogy az ország politikusainak és MSP közeli bűnözőinek romlik majd a renoméja attól, hogy ő büntetett előéletűek. Csak az lenne hát a kérdésem, hogy egy MSP közeli vállalkozónak, illetve egy a magyar parlament egyik képviselőinek miféle renoméja létezik? Tehát hova tud romlani ma egy MSZP-s parlamenti képviselő, vagy volt MSZP-s parlamenti képviselő renomia, És főleg Cuslágé. Tehát Cuslág Jánosé szerintem az, hogy Cuslágolni, az egy szitokszó ma Magyarországon. Tehát úgy lopni, hogy közben holokauszt áldozatokat gyalázok. Ez a ezt jelenti a Cuslágolás. Tehát jó, Hova? Mi, értelek, me jól megvédted a, a börtön intézményét, sőt, még kívánatossa is tetted, mert nem Most sokára politikusok önként adják fel magukat, és vonulnak be a büntetésvégrehajtási intézetekbe, mert ott olyan jó lehet, de Most azért mindenki egyetért, te is és én is szerintem abban, hogy nagyon szar lehet. Hát, már akinek? Nem tudom, hogy te láttad-e például a Nagybennők című filmet. Nem, Isten, nem, nem, Scorsese rendezte, és a Joe Pesci, és Robert De Niro... Ray Lajotta, meg hozzá hasonló nagy, nagy stároknak a főszereplésével zajlik, hát ott, ott bizony bekerülnek a hőseink a sitre. És oda bent a sitten olyan világuk van, hogy így nem hiszed el, hogy börtön. Tehát olyan szobájuk van, egy ilyen szalon, és mutatták az életüket, hogy hogy zajlott odakint. Állandóan főztek, meg jókat kajáltak, meg zsugáztak. És így mutatják, hogy bent, hogy élnek, és egy az egyben ugyanúgy. Tehát ugyanúgy állandóan főznek, ugyanúgy zsugáznak, a legjobb tucaik vannak. Minden tekintetben az életük az úgy folytatódik, mint az előtt, gyakorlatilag sérthetetlenek. Most érted, őnek jóda bent, nem kell megvásárolni a biztonságát, mert odakint megvásárolják az ő biztonságát. Hát bárki, aki a sitten terád veszélyt jelenthet, annak de van nem a, valaki, de nem a veszély doda, oldaláról, tényleg nem. Tehát jó, Valószínűleg nem érdemes majd 20 percet vitatkoznunk erről, de tényleg, Tehát az, hogy van egy ajtó, ami zárva van, vagy azon az ajtón te bármikor kimehetsz, meg bejöhetsz, az azért nem ugyanaz az állapot. Ezért A szabadság az szabadság, az amiből nekünk egyre kevesebb van, de most már szerencsére a politikusoknak is kezd fogyogatni. Tímea írja nekünk, tisztelt, Robi, fogadni merek, hogy nem sokára házi őrizetben védekezhet a csúslág és nem fogas ittán rohadni. Jó, nem tudom. Szerintem ezt várjuk ki. Lehet, hogy őt most odalögték koncnak. Én nem állítom, hogy ez, a, ami most történik, ez a magyar politikának, vagy a jogállamiságnak a megtisztulását én Azt állítom, hogy ez is valami. Tehát el kell kezdeni a kis kis... Öcsöket oda kell dobni nekünk koncnak, és mi széttépjük őket, de én ennek már örülök komolyan. Hát hol volt ilyen az elmúlt 17 évben, hogy politikusokat lesitteltek? Én inkább vagyok kint egy koszos proli, mint oda csuxsák, szevasztok, írja nekünk az SMS író. Hát nem tudom, ez általában a koszos proli kezel nyugtatják a lelkiismeretüket, hogy ő nekik ez jobb. Hát én nekem bárhol jobb de koszos nem egy... lenni, mint sussáknak akár. Jó, jó, most kifejezetten Cuslágnak, de most nézed. De szívesen lennél Cuslág? hát az Isten tudja. Azért akkora pénzt, amikor a pénzt ő a, legalábbis feltételezhetjük azért a jelenlegi információk. Azért az ártatlanság vélelménél maradva? Igen, az ártatlanság vélel vélelmét meg nem sértve azért feltételezhetjük, hogy Suslák, amikor kijön onnan, akkor igen komoly pénz fogja őt várni annak, annak Honorálásaképpen, hogy nem mártotta be az elvtársakat, mert hogy ebbe, ebben a buliban nagyon sokan voltak, és hogy ezek a, ennek az ügynek a hullámai azok nagyon magasra felcsaphatnak azért, azért az kifejezetten én, elképzelhető. Én, én, én gondolom. el arra, hogy ez mikor egy ügy. Ez egy körülbelül. mit Két tudom éves. én. Hát több annál. A gyurcsány az akkor volt ifjúsági és sportminiszter. Azt tudom, Értan hogy amikor. az már ügy... a tárcánál volt, amelyik ezeket a pénzeket neki kjuttak. Na igen! Pont annál a tárcánál érted. Értem. És a, azt, azt is megfigyeltük, hogy a Fibnek meg Gyurcsánynak milyen jók a kapcsolatai. Tehát, hogy a Fibesek esek kitalálják, hogy csegevarra és akkor Gyurcsány oda megy csege, Csegevarázni, stb. stb. Most már állítólag Marsovszki Balázs is érintett ebben a dologban. Jó, nagyon magasra nem fognak vezetni ezek a szálak, mert mielőtt oda elvezetnének, itt egy ember meg fog halni. Tehát, hogy az az ember, hát, nagyon, hogy jól, ember nagyon gazdag lesz, vagy egy ember halott lesz. Tehát ez az ember nagyon jól tudja, hogy ha, ha a szálak nem vezetnek magasra, akkor nagyon gazdag lesz, ha magasra vezetnek, akkor viszont nagyon halott lesz. Tehát ő azért szerintem nem annyira hülye gyerek ez a csúszlák, hogy jó, valószínűleg hát, a megfelelő embereket. Jó, ha nem, hát, fogja nem ne, ne feltételezzük, hogy itt politikai gyilkosságokra kerülhet sor, mert hogy még azért eddig még nem kerül sor politikai gyilkosságokra, azért feltételezzük azt, hogy van egy határ. Ne az, ne az erkölcsi érzékükben bízunk, mert az botorság lenne, bízunk a gyávaságukban, vagy bízzunk abban, hogy egyszerűen ők is hogy mondjam, ők is félnek átlépni egy bizonyos határt. Mert azért az talán, ember... talán igen, de ez is lehet, hogy ez is csak úgy kezdetben nehézkes. Tehát, hogy nyilván az első de reméljük, hogy ez még a kezdet, minden... és reméljük, hogy a kezdet az <gül> még eltart. Reméljük, hogy a kezdet kezdetén vagyunk, és nem a kezdet végén. A kezdet végét egy dördülés, majd pedig egy jajdulás fogja jelezni.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 Írja az SMS-ről, hogy tartsuk magunkat az ártatlanság vélelméhez. Egyet tudunk vele érteni, egy viszont biztos, hogy a mozgássérült gyerekek abból a pénzből nem nyaraltak. Másik SMS-írónk írja, találkozott a házi őrizetes kulcsával egy szórakozó helyen, 19 éves szilikoncsoda őrizte. Ezt Bobek írja nekünk. Hát, hát ma, ma már a rendőrség ilyeneket alkalmaz. Hát a házi az azért, az azért egy komoly dolog, tehát azért arra vigyázni kell. Tehát, hogy ez, az a csaj az biztos, hogy megakadályozta, hogy újabb, gátlástalan és és törvénytálnőzletekbe essen vissza a sértett a sértett a sértett a sértett sértet. hát nem, ő az elkövető a gyanúsított igen, vagy a vádlott, vagy nem igen. tudom mi na igen, halló, halló. sziasztok Hello. Uh, bocs, hogy a szavatokba vágok mert nem a mai témával kapcsolatban akarnék valamit mondani uh, három olyan tételt amit a háborúval kapcsolatban nem említettetek amerikáról beszélek Halló. Itt vagyunk, ja, bocs, ér, Igen. Lekapcsoltam a rádiót. Igen. Tehát az első olyan, hogy rengeteg fegyver gyártanak, ugye sok százezer ember talán dolgozik. Na most ezt a fölhalmozzák 8 évente, el kell használni, mert mert különben rengeteg nélkül lesz ez az te egyik. Ez eddig nem volt újdonság. Nem ja, mert rengeteg munkanélküli lesz. Hát Jaj, hát a háború az egy szociális intézmény. háború a szociálisan fontos. Fontos a társadalomnak. Az biztos. Na igen. Na most az edzés. Na most, ha egész életedben mondjuk te egy boxoló vagy, és csak homokzsákot ütsz, az első mérkőzésen utána agyonütnek, na most ezért a legjobb edzés a háború. Tehát a saját hadszerűeket kiteszik a legnagyobb. Vérfőző mit szólnál, hogy ha azt kezdezés mondanám kezdezés neked, neked hogy héten... én nekem a jövét. Na igen, de mit szólnál, hogyha én azt mondanám neked, hogy én nekem a jövő héten lehetséges, hogy leszek kemény meccsem, és arra edzésben kell lennem, úgyhogy szétverem a pofád. Akkor, akkor én mint egy partner, eh, hogy mondják ezt? Véleznél, hogy... mint egy partner. Akkor nem partner, persze, nem jó. Na, nem partner, nem homokzák, csak élő, mert hogy a homokkal telt homogsákon én nem tudok jól gyakorlatozni, és nekem lehet, hogy a héten lesz egy. Persze lehet, hogy nem lesz, de ha lesz, akkor nekem kell lennem, úgyhogy most szétverem a pofád. Hát igen, ez a, ekkor tulajdonképpen erről van szó. Én, erről van szó. Jó? És Aha. a harmadik, hogy olyan fegyverek, amiket első tudom képzelni, és nagyon mély jött emelet, mélyen most találják ki, és azokat el kell vinni ám és ki kell próbálni, mert megint csak hol próbálják ki, hát az izében nem lőnek vissza valahol egy, egy sivatag kellős közepén Amerikából kipróbálnák, és de még egy dolog, hogy az oroszok ugyanezt csinálják, csak sokkal okosabban, mert nem mennek oda, se csak eladják a fegyvereiket, a vadonatújokat is, és, és szépen nézik, hogy, hogy mik a hatások szerint. Egy valamit szeretnék kérni a kedves hallgatóktól, próbáljunk meg hozzászólni a témához. Tehát eliszem, hogy nagyon sok impulzus értiteket a múlt heti adással kapcsolatban, sőt, feltételezéseitek lehetnek, hogy mik lehetnek a jövő heti témáink, és azokhoz is hozzá akarhatok szólni. Én mégis azt szeretném kérni kedves hallgatók, hogy próbáljunk meg, mert hogy azért minekünk, akik szerkesztjük ezt a műsort, mégiscsak valamiféle mederben kéne tartani. És ennek Ami érdekben, nem mindig sikerül azért Nem mindig, be. sőt, sok esetben nem. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. pusztulásnak. Apokalipszis RT. Szombaton volt ö, az autómentes nap, tartották meg Budapesten, vidéken, Európában, sőt, még Kínában is, ami meglepő, mert Kínában nem szoktak ilyen nyugati csökevényeket átvenni. Kína 180 városában buzdította arra a kormány az embereket, hogy ne használják az autójukat, mert pedig valószínűleg ez ott azért egy elég fontos üzenet. Tehát, ha azt mondja a kormány, hogy ma szombaton ne üljél autóba, akkor nem üljél autóba értelemszerűen. Senki sem akarja a pártal a pártharagját kivívni. De tök normális dolog egyébként szombatra rakni, mert így a zsidók, akik amúgy se ülnek az autóba, a zsidóknál állandó minden szombat autómentes nap, nem? Hát, ha csak nincs egy sábezgolya, kivezeti helyettük az autót, de hát ez előfordulhat, tehát ez is csak pénzkérdése. Aha. Volt ez az autómentes nap ugye itt Budapesten is, és az András utat lezárták, hallottam is néhány embert, hogy hogy őbörögtek azon, hogy most miért, miért kell itt most, miért az András úton sétálnak, miért a ligetbe most több tudok autózni, nem fogták fel a lényegét, de nem is számít. Elkarikáztam arra, és a Bajcsi Zsilinszki út felőli részén az Andrásinak. Mit látok, mibe botlok bele rögtön, tehát ahogy így belépek a rendezvényre. kisgyerekek, kis 3-4 éves, 5-6 éves lurkók, kis autócskákban ülnek, és ott berregnek, körbe, körbe szlalomoznak, és kerülgetik egymást, és mondom, olyan csodálatos, hogy az automentes napon mi mással is tudnánk a gyerekeket szórakoztatni, mint kicsi kis autócskákkal, tehát véletlenül sem biciklit vagy rollert adtak nekik, hanem autóztak. Aztán megyek tovább gondoltam, hogy na hát ez már jó lesz az igazi magyar módra zajlik végül is nem, nem történik itt semmi különös látom, hogy a gazdasági minisztérium is hirdeti magát, az a gazdasági minisztérium amelyik az elmúlt években ugye semmi emberuházást nem csinált kivéve az autópályaépítést tehát semmi érdemlegeset nem tudnak felmutatni csak autópályák építését ennek is nagyon örültem még tovább menve láttam, hogy az egyik autógyár hirdeti az új hibrid modelljét és akkor aztán már igazán nagy volt az öröm számomra hogy az autómentes napon autóreklámot ö, találok az Andrássy úton, ami le van zárva a forgalom elől. Aztán azért, hogy ne csak rosszat mondjak erről a rendezvényről, volt a critical mess, ami ugye már értelemszerűen a, a városlakók egyik felét azt iszonytatóan irritálja, mert nem haladnak a, a, a dugóban az autóikkal, a másik fele meg nagyon örül neki, hogy együtt tekerhet, mit tudom 30-40 ezer emberrel. Az egyébként tényleg óriási, persze, aki nem szeret biciklizni, annak tök mindegy, mert az csak azt látja, hogy egy iszonyatos nagy tömeg, kombol, és akkor nem érted mi benne jó, de tényleg nagyon jó. Szerintem a tavaszira menjetek el, ti is, ha tehetitek. Ez volt a kis élmény beszámolód? Hát most fokozzam, még meséljek, még mást is. De a nagyon nagy fokú megbotránkozásról tettél tanúbizonságot. Mivel kapcsolatban? Hát a, a multiknak a szereplésével. Hát volt még egy cég, egy hírközlési cég, igen, aki, aki szintén uh, reklámozta magát. Úgy ö... kell harapofogóval kihúzni belőled? A nevét mondjam? Hát persze. De az reklám. Neki. Tehát attól neki jó lesz. Figyelj, mi, tehát ez egy másik paradigmában a reklám. De mi nekünk az a dolgunk, hogy felvilágosítsuk az embereket az országban zajló társadalmi, kulturális, gazdasági, pszichológiai folyamatokról. Nem? Jó, de ha azt mondom, hogy ez a T-Mobile volt, akkor már reklámot csinálok neki, mert, mert elhangzott a neve, és mint egy ilyen... De most te olyan a... azt, azt gondolod, hogy ettől valaki a T-Mobile-ra fog előfizetni, és nem a vodafone -ra? most elhangzott a Vodafone is, és akkor azt mondtam, hogy Pannon GSM, Na és, és nem mondtam Jó. semmit. Jó, tehát ha mind a hármat mondjuk, akkor valójában egyiket De sem. De várjál, van. most azt mondtam, hogy Pannon. Most ezt egyel többször mondtuk, most akkor, akkor neked két szót kell mondanom, hogy megint egyensúlyba hozzuk a dolgot. Jó, tehát a T-Mobil hirdette magát. Nem a Vodafone? Nem a Vodafone, és nem a Pannon. A T-Mobil volt az, amely, ö, amelyik cég a ciklámen színű logójával ö, nagy felfújható Magenta. Ö, mag Magenta. Mindegy. Magenta színű. A magenta az nem magyar megnevezése a ciklámennek. De a, ciklámen a magentát az a ciklaszt a ciklámen jelenti? Igen. Aha, értem. <gül> Tehát, hogy magyarul beszéljünk. <gül> ja, de be, én benyoltam azt, hogy jelétezik, hogy magenta. Az az egyébként magenta, csak az, az ugye a nyomdai színkeverésben a CMYK-ból jött, ami az angol kifejezés a ciklámenre. Legalábbis én így tudom, de majd biztos lehülyéztek sms de az is csak nekünk jó, mert legalább külditek az SMS-eket. Az meg nekünk szóval... pént. Vagyis a T-bogiljonnak, hiszen 30-as az SMS szemben. Nem a pannonnak, Nem, és nem is a vodafone -nak. Tehát ez a cég ott hirdette magát, és azt azt mondta, azt, azt, azt sugalmazta ott az embereknek, hogy karikázzanak, biciklizzenek, mert az jó a földnek, a földgolyónak, és az mindannyiunk számára jó. És így nem értettem, hogy miközben van ennek a cégnek a környezetvédelemhez, tehát bármilyen módon kapcsolódna hozzá, akkor azt mondanám, hogy rendben. De semmi köze nincsen hozzá. Ez is egyszerűen egy eladható áruciklett. A környezetvédelem most ma már nem egy szitok szó, most már nem a, a primitív pervers zöldeknek a, a rémálma, hanem most már arról van szó, hogy ez egy, ez egy üzletbe, áruba bocsájtható ö, ö, üzleti cikk, és, és ö, környezetet védeni az sik és kimegy mondjuk, mit tudom én, 30 ezer biciklis erre a rendezvényre, meg még 20 ezeren a család sétálgatnak gyerekkel, tehát ott van mondjuk 50-60 ezer ember, és akkor a T-Mobile az érezte, hogy ez egy jó kis rendezvény, itt nagyon sok ember van, ezek mint potenciális előfizetők, úgyhogy neki reklámozni kell. de hogyan kapcsolódjon ő a telefonjaival az autómentes naphoz, hát úgyhogy bicikliznek és környezetvédelem is ilyen olyan erőltetettek ezek a párhuzamok, hogy egyszerűen kifordul a belemtől komolyan de nem érdekes, a környezetvédelem önmagában ez ma már egy ilyen trendi reklámérv lett, tehát hogy védjük együtt a környezetet a T és, most, ez most mit jelent? és akkor ő, ő most innentől kezdve a világ megmentőjének a szerepében tetszeleg majd, tehát hogy ő, valójában maximálisan szarnak bele, való hogy csak a profit érdekli őket, és éppen azért reklámoznak ezen a rendezvényen, mert még nagyobb profitot remélnek tőle. Mm. És miért beszopjuk? Tehát én meg megyek majd és előfizetek a legújabb, nem tudom milyen csomagjukra. Mm -hmm. Magánta nem csak egy szín, hanem egy életérzés írja az SMS híró. Halló, halló. Sziasztok. Mi lenne, hogy ház... Lenne olyan autó, ami egyáltalán környezet szennyező, akkor is lenne ilyen felhajtás ellene? Ezt nem provokatívan kérdezem, amit kérdekelnek. Ellene? Miért lenne? Tehát ha nem környezet akkor nincs. De egyébként egy autó a maga egy tonnás uh, nettósúlyával eleve sokkal környezet mint bármilyen más közlekedési eszköz. Na Tehát de ha, ha mondjuk, egyfőre vetítem le... Ha mondjuk sikerülne úgy megcsinálni, hogy... Semmi ilyesmi nem hát, lenne. Akkor, a... hát akkor, akkor én, én lennék az, aki segíteni. A, a, a dugó az már a engem nem zavar, A dugóra tehát... szélesebb út a válasz. De engem nem zavar a dugó, hogy ha ott állnak az autók, én elmegyek mellettük biciklivel. Ezzel semmi gondom nincs, nekem azzal van bajom, hogy a levegő, amit beszívok, az, az, az egyszerűen tehát tudjuk mi ez az. A a kisebb, baj, ez a kisebb baj. A szmog a kisebbik baj, a nagyobbik baj, az a globális felmelkedés, meg a mennyisége. mennyiségünk. Hát, együtt járnak, igen. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. Halló, halló. Két dolog, amihez szeretnék szólni, az egyik ez a Magenta őrület. Hát valóban ez a Magenta nyomdai szín, ezt magyarul Bíbornak mondjuk, mi azok, akik mi, akik a dolgozunk szakma? ezzel a szakma, igen, a szűk szakma egyszerűen bíbornak nevezik. Ez az egyik. A másik pedig engem ebben az autóventes napban az lepetnek, hogy a BKV, mint egy bocsánat kérdően közölte, hogy nem tudja finanszírozni a 50 millió forintnyi olyan jellegű kiadást, amit az jelentene, hogyha ingyen lehetne közlekedni a BKV járműveten egy-egy ilyen napon. Ami megint csak azt mutatja, hogy borzasztó távolánunk ettől az egész és Nincs olyan mérvű, olyan súlyú és olyan értelmű reklám, ami az embereket valóban meggyőzi, az, hogy figyelj, fene, meg költsével már 300 forintot rohadt buszjegyre. Legalább szombaton, amikor a szólod, és, áll, és nem állsz a dugóba a körúton, mint hogy a szombaton történt. Nem tudom, hogy jártatok-e autóval a városba, de hát ugye a rendezvények, beleértve a motoros rendezvényt, a kerékpárost, a lezárt András utat, hát valami eszelős dugót eredményezett a városba, tehát autók pöfögtek órákig, tehát azt hiszem, az, amit az autómentes nap, autómentes része e, e, légszennyezésben megtakarított, azt elpöfögtük vidáman, illetve Eltöltötték azok, akik, akik ennek ellenére kocsiba ültek. Igen, ez is érdekes egyébként. Tehát, hogy arra a napra sem tudunk kiszállni, és akkor így viszont ugyanaz a légszennyezés megvan nekünk. É, azt ide, azt ide, nem vagy az. megvan. Na most annyit én 10 évvel ezelőtt a gyerekeim tanultak, és, és ott is volt egy-két ilyen zöld akció, és baromi kultúráltan, normálisan, észel kommunikálták egy részt. Tehát nem olyan volt, hogy kinyit a bicska a zsebetbe. Itt, Itt, szerintem tessén azért minden attól minden is függ, be. hogy mi is olyanok vagyunk hogy úgy szeretünk úgy Így va. Hát igen, de hát mondjuk elég frusztráltok ahhoz az emberek mai napság. Ha Na, mindenki gyűröli mindenkit tehát van, a városban a van, van, az autóst, a biciklis, most az most autósta, a biciklis az autós, a biciklis. Idő, időszakát éljük aztán 10 évet, tehát ugye a rádudás valaki akkor nem az anyázás, ugye az már legkevesebb, ki kiön és lelő vagy vagy ösztörükdős a kocsiba, tehát valahol kiemerek. Na mindegy ez ez aztán már más vetülete az automentes köszönjük. Hogy hívsz rám, aki. Helló, helló.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 Néhány héttel ezelőtt, hevesen, vagy talán már néhány hónappal ezelőtt történtek furcsaságok, amikor is a hevesi búcsúban a, az egri rendőrségnek egy ilyen agria bevetési alosztályának tagjai elég csúnyán, bizonyíthatóan elég csúnyán elbántak a hevesi búcsúban mulató, illetve szórakozni vágyó családokkal, fiatalokkal, idősekkel egyaránt bevitték őket az EGRI rendőrkapitányságra. Vannak arról elképzeléseink így szerintem egyszerű hallgatóként is, hogy, vagy egyszerű magyar emberként, hogy, hogy mit tudnak a rendőrök csinálni. Manapság nincsenek illúzióink ezzel kapcsolatban sajnos. És hát itt is nagyon csúnya dolgok történtek. Látleletek vannak arról, hogy valakinek például letört a fogából egy darab. Ő állítása szerint pisztolyt nyomtak a szájába. Ezek nagyon kemény szituációk, ez már így elképzelve is borzalmas szerintem. Tehát akkor mi történt? A búcsúba, az ott szórakozó családokra rátörtek a rendőrök minden különösebb indok nélkül. Az indokot azt a rendőrök abban jelölték meg, hogy például sörösüvegekkel és székekkel dobáloztak, ami azért érdekes, mert sem sörös üveg nem volt a búcsúban, hiszen pohárban csapolták, műanyag pohárban a sört. Székek szintén nem voltak, mert sörpadok voltak. Tehát, hogy a rendőri állítások az alapjaiban hibáznak, az uh -huh. előzmény egyébként az, hogy állítólag kevesen van egy-két család, akik egymással nagyon rosszban vannak, és azok szoktak egymással balhézni, és ott, ez ott már zavarja nagyon a, a helyieket, meg a rendőrséget is úgy általában. És a rendőrök azok így azt hitték, hogy ez most az a család, holott éppen semmi balhé nem volt, csak hát valahogy ők. Úgy gondolták, hogy mégis az lesz a legjobb, ha most példát statuálnak itt mindenki előtt, csak hát rosszul tették. Tehát ez egy, ez egy annak rendje és módja szerint lezajló pogrom volt. Hát erősen úgy néz ki, egy, egy rendes állami, szóval valahol úgy ott van mögötte az állam. Ez ügyben feljelentést született, több sértetje is van az ügynek, elindult az ügy, egyébként már az Amnesty International is foglalkozik, vele már a londoni központban is tudnak róla. Innen üzenjük a hatóságoknak, hogy ezt célszerű azért figyelembe venni, hogy egy nemzetközi jogvédőszervezet is fel így az ügyre, és uh, itt van velünk a vonalban uh, valaki, aki egyrészt az első esetnek is értetje, és most szombatról is tud érdekes történettel szolgálni nekünk. Mm, mivel, hogy az ügynek lett folytatása, Burai Sándor az, akit köszöntünk a vonalban, és kérdezünk a részletekkel kapcsolatban. Haló, haló! Jó napot, én volnák, Burai Sándor. Az lenne a javaslatunk, hogy tegeződjünk, hogyha ez neked nincs ellenedre. Én is, persze nincs. Jó. Mi történt most szombaton? Hogy volt ez az ügy? Ezt, ezt már szerintem itt a hallgatók sajnos elfelejtették, te valószínűleg nem felejted el, és nem is biztos, hogy hamar hát, elfogod. Biztos, hogy nem fogom eltelni. Hát ez úgy történt, hogy a barátnyom és is jó pár társaságban, mert ugye a barátők közel elindultunk a panzió diszkóvét hevesen, és olyan 11 óra tájba, és hát ottan buliztunk, ittunk egy keveset minden, de nem úgy, hogy hát egy mennyisebb időn az ember, hát a magunkat és olyan hánynár tizenkettő fele éppél között elkihazak kísértettem a barátnőmöt, Ott eltöltöttem vele egy fél órát, után visszamentem a diszkóhelységbe, Cidartány. Az, az is lezallott egy öt után utána elindultam hazafele, és egyszerűen arra lettem figyelme, három fekete ruhá csukjába beöltözött férfi, lenyomott a tődre, és elkezdett ütlöhölni, rúbdosni, letérgyepeltetett, akkor is így az arcon fele, becsaptak három-négyet, és mondták, hogy mondjam meg a többieknek, hogy mondjunk vissza a jelentést, mert ugyanúgy járnak, mint én, még rosszabbul. Ha nem mondunk vissza a fejjelent is, megölnek, így fenyegettek. Ilyeneket is mondtak, hogy megölnek? Igen. Hát akkor a... már így Tessék, mondja, És ezeket az embereket fel lehetne mondjuk ismerni? Hát így hangalapján így, de így arc Kiterjesztésüket nem láttam, már csukjában voltak. Uh -huh. már és a ruházatukról valami jellegzetes dolog? ha valami... azt vettem hogy ki, hogy kommandósok, Mert ugyanabban a felőzetben voltak, hogy komandós. Tehát olyan, mintha egy Láda. rendőr kommandós lenne egy ilyen igen, bevetési hát A Legalábbis én úgy ítéltem, már ugyanaz a surraló, ugyanaz az öltözás csukja. A Igen, már... és mind, mind a hármon egyforma, vagy hasonlóak? Nem, ugyanaz. ugyanaz. ugyanaz. A Tehát a ez ruha. egy egyenruha így ránézésre, nem egy olyan, hogy most mindenkinek van valami. Az egyik fölvett egy pulóvert, a másik meg fölvett egy széldzsakit. Mindegyforma. Tehát ez egy, egy Mind for, egyforma, egyenruhában egy voltak egyforma egy nem, voltak voltak. Azt nem mondhatjuk, hogy rendőrök, de azt mondjuk mondhatjuk, hogy nagyon gyanúsan úgy néztek ki. Hát vagy igen, rendőrök, igen. vagy biztonsági őrök, vagy valami ilyesmi hát, lehettek, akiknek már trom, egy, van. Azt már nem tudom, rá hát, komandózták. És, és, és azzal fenyegetőznek, hogy, hogy még lesz ilyen verés, meg, vagy akár meg is halhat az ember, hogyha nem vonják vissza a feljelentést. Tehát konkrétan utaltam. Ugyanúgy téljepeltettek, mint hát, a rendőrsége és Eszé. azt mondták, hogy ha nem mondjuk pusztán a feljelentés, ugyanúgy jár a több is, még én. Tán tehát még rosszabbul. Tehát konkrétan azzal fenyegetőztek, tehát érthetővé tették, egyértelművé, hogy é. itt arról a feljelentésről van szó, és nem másról, hát, nem másféle ügy. Hát így van. Így van. Mi a, te a tervet, Sándor? Hát semmi. Az ügyvéd intézkedik, mámban leartom a vallomás, hogy mi történt szombatról. Látlelet van róla, hát, ugye? Persze, igen, igen, igen. És Van. ezek milyen sérülések? Hát az arcomon a szemgolyomó hogy csak látni lehet minden kettő, horzolás kis rúzózások, a melmelkasom a hátomon, karomon, ilyen kék zsőtfótok. Tehát azt mondták, hogy a rendőrök kell szembeni feljelentést, azt vonjad vissza, különben ez az eset meg fog ismétlődni, sőt meg is ölnek majd. És ez milyen érzés egy ilyet hallani? Hát nagyon rossz. És, rosszul, és most így, el... hogy, hogy érzed magad vele? Vagy... Ma ah, így is emerek sehova, abszolút már ezek után, hogy ez történt. Hát most már megtörtént máskor is. Aha. És a többieknek ezt nyilván elmondtátok? Ezt hát, ez ez elmondtam így, így a családtörőnek, mert mind családtagok az ez történt a Hávesi Búcsúban is. Sándor. Ez is a, jó, úgy, négy bátyámmal történt, plusz a német meg dobálgatták őket, rugdosták őket, gyerekeket ezt nem lehet eltelejteni. Ez egy dörökű életen át bennem marad. Ami ottan történt. Még most is, hát ez nem, nem, egyszerűen a szüleim, bátyám nem hitték el, hogy ezt nem, nem merik csinálni. Még ha ők is voltak, nem mondom azt, hogy pont azok a komandósok, de hát nagyon úgy néztek ki, hogy ők azok. Már ugyanúgy komandósúha, ha ezek, én, én ezt ítélem meg, hogy ők voltak. Én egyet tudok mondani, hogy Ért, értjük. Én egyet tudok mondani, hogy szerintem ez tényleg szörnyű, hogy ilyen történik, és történhet, de nem de. kell félnetek, mert most már figyel a sajtó, ügyvéd van, és most már egy nemzetközi jogvédőszervezet is ténykedik. Úgyhogy most már, ha valakinek félnie kell, az a hatóságok, akik úgy érzem, hogy kicsit elvetették a súlyt az elmúlt időben, az hát elmúlt nagyon, években. Nagyon-nagyon is. És, és valószínűleg most már ebben az ügyben rendeződés lesz, és nem az, át, nem az embereknek kell félni a hatóságoktól majd, hanem a hatóságoknak az emberektől, akik ugye azt hirdetik magukról, hogy szolgálnak és védenek, és nem tudom, hogy ez ma mennyire igaz. E Hát Sándor, mi figyelemmel kísérjük ezt az ügyet, és figyelemmel kísérünk mind téged, mind pedig a, az ügynek a többi is és hogyha bármi további fejleménye lesz az ügynek, akkor arra fogunk téged újra kérni, hogy számol be nekünk, és a nyilvánosságnak a felszínén fogjuk tartani, mindazt, ami a jövőben történni fog. Reméljük, hogy sokkal inkább a bíróságon sem, mint a, a mellékutcákban vagy a szórakozó Igen. helyek előtt. Igen. Köszönjük szépen a beszélgetést. Igen, köszönöm.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 Ez, hát ez remek volt. De tényleg az embereknek a mentális kapacitása, meg az ambíciói az nem mindig egyenesen arányosak. Tehát sokszor fordítva. De, de legalább hozzászólt a témához. Tehát ezt is értékelni, ja. hogy elmondta háromszor, hogy tuslák. Egy, vagy egyáltalán a tuslákhoz szólt hozzá. Vannak itt SMS-ek. Bujkó írja. Tudod, az aranyha a szőke tíz éves kislányá változott, megírja a másikat. Tegnapi élmény, három darab, 30 kilós cigánygyerek leugatott három rendőrt lovatalájuk leugatott három rendőrt? Ha, három darab három kilós cigánygyerek. gyerek? Na most már hol élünk, de tényleg? Szerintem, szerintem a kamúzzik ez az ember egyébként. Ilyen, volt már ilyen sztori, nem tudom, egyszer valakivel beszéltünk is így a végén, amikor így foggattuk, így kiderült, hogy az egész egy hazugság. Mária, tehát, ilyen tehát, nincs tehát is. két, de mondjuk higgyünk el mindent, amit hallunk. Van két történetünk. Az egyik történet az, hogy három darab 30 kilós cigánygyerek gyerek leugatott három rendőrt, ezen meg... hiszek el egyébként. De, de most mindent elhiszünk. De elhiszek, most jól, ez elhiszem, a játék, elhiszem. hogy mindent elhiszünk, Dávid. Az jó, jó. egyik sztori az az, hogy három darab 30 kilós cigánygyerek leugatott három rendőrt. Mi történt? Három rendőr le lett ugatva három 30 kilós cigánygyerek által. Ami a másik sztorink? Három uh, darab 100 kilós uh, komandós agyba főbevert egy darab egy embert, egy cigánygyereket. Aha, és, utána, te és, te megfenye és, és megfenyegette. Illetve szélyesen. Igen, hogyha nem, vissza a, nem vonja vissza. Miközben egy 5-5 a betonon. Nem vonja vissza a keresetét. Hagyjuk, hogy rendőr nem feltétlenül volt rendőr. Három, három férfi megfenyegetett egy cigánygyereket, hogyha nem vonja vissza a feljelentését, amelyet rendőrökkel szemben tett, akkor meg fog halni. Plusz hagyba főbe lették. Na most itt van, man két ilyen sztorink. Azt hiszem, Na, hogy a leugatás az nem annyira durva. Hát most. Ilyen. ilyen sztoriaink vannak. Hát most ebből indulunk ki. Úgyhogy durvábbat mondjatok, jó? Tehát olyat mondjatok, hogy három uh, cigány, vagy legalábbis maszkot viselő uh, ember agyba főbevert egy rendőrt, és azt mondták, hogy ha, ha a cigányok ellen feljelentést tesz bármikor, <coughs> akkor ők meg fogják ölni. Tehát Na, ilyen sztorit mondjatok. Én meg azt szeretném kérdezni, az úrtól írja az SMS író, hogy Jász Szent Andráson, heves mellett. Miért eladhatatlan egy 2800 kiló négyzetvéteres telek? Tízezer forintért sem kell senkinek? Nem tudom, hogy az úrnak mi köze van hozzá. Tehát az úr hazafelé tartott a diszkóból, és agyba főbe verték a sötét út szentért, de peltették, és életveszélyesen megfenyegették. Nem tudom, hogy mi köze van ahhoz, hogy eladhatatlan-e heves mellett egy telek. Várjál, és hogyha eladhatatlan heves mellett a telek, akkor a telek árakat, azokat ő... Úgy lehet, vagy érdemes, vagy kell, vagy szerintetek úgy fogadható el bármilyen formában fölhajtani, hogy a rendőrök azok összeverik az embereket, akik miatt te szerinteted az a terek Vagy ö, hogyan? Tehát, hogy így, így ezt így, szelj, erre kíváncsi vagyok. Ha mondjuk ö, a te rossz hatással vagy az ingatlan árakra, akkor mit szólnál, hogyha egy pisztolyt a szádban nyomnának úgy, hogy kitörnek a fogaid? Mert ez történt. Most a tényeknél vagy, maradjunk. Még csak nem is arról van szó, hogy ezek az emberek vannak rossz hatással az ingatlanára, hanem lehet, hogy vannak valakik, akik miatt ott eladhatatlan egy telek, és egy tök másik embert valahol teljesen máshol visszavernek, és pisztolyt nyomnak a szájába. Most komolyan, ha általánosítunk, mert ti ezt csináljátok, ha szerintetek mindegyik, minden cigány ilyen, aki miatt eladhatatlan a telek, és nem pedig olyan, mint aki nem csinált semmit, és e, térdepeltették a földön, hanem mindannyian rossz, gonosz emberek, akkor mennyire vagyunk attól, hogy mondjuk a románoknak igaza legyen abban, hogy a magyarok szaralakok? Na még egy fú SMS. Fejjelentést visszavonni nem lehet a hatályos törvények szerint. A rendőrök is tudják ezt, írja az SMS író. Haló, haló! Jó napot a rendőröknek igazuk volt... De én nem tudom, ezt... vagyok kíváncsi. Legalább megyek egyetértve. Ha valaki meg... egy ilyen véleményt megfogalmaz, utána miért csapja le egy a telefont? Tehát miért, miért nem megy be velünk, bele belevelünk egy beszélgetésbe? Mert tehát tudja, hogy nincs igyelem, hozzá, hogy, azért, mert nem tud érvelni. De, de, de, a, de, a, de a múlt héten is volt egy ilyen SMS, hogy fialának fia az agyát, a rohadt anyját a fialák is egyből lecsapta. Tehát, de ez ez a, de a tehát Ez, ez de, az ilyen nevetni de, kell. De, de, de, aranyos de, de, de, de így se tudom kinyomozni, hogy ki volt ő, vagy egyáltalán nem lesz semmi szankciója. Hát miért nem beszéljük meg? Azért, mert ez nem bolgár győztes, hogy beszéljük meg. Egyből lecsap. Napja, de tényleg ez deszánalmas? Halló, haló. Szevasz, te igazmondó vagy. Hello. Nem én csaptam le a telefont, az mondom, igazmondó vagy. Helló, igazmondó, mondjad az igazságot. Ezt hát nagyon sokan tudjátok, én is tudom, sokan tudjuk. Ezek a nagy Robin Hood legendák, ezek tetszenek nekem, amik a rendőrökülés és a cigányokról szólnak. És, a, a, és azok a Robin Hood legendák, amikor, és, azok Robin Hood legendák amikor, és azok a Robin Hood legendák amikor október 23-án emberek szemét lőtték ki, azok is ugye ilyen, ilyen nem igaz, a rendőrök ott is tök jó jártak el, ott is minden szabályos volt, törvényes ja, beszélek, én beszélek, hogy 30 kilós gyerekek leugatták a rendőröket ja, ja, ja, ja. Vagy a, hagyjatok ja, ja. már kezdődött avval, hogy gondolom ez a 30 kilós gyerek volt, 14 éves lőtte a rizsát, a rendőr meg legyintett egyet a szemek mellette, ez volt a nagy leugatás, körülbelül így létezett. Hát igen, ahogy a, magyar, ahogy a magyar rendőröket ismerjük, én nem nagyon hiszek ezekben a leugatásokban vanosság. Köszönjük az SMS, vagy a telefon, az SMS az, amit kaptunk, azt írja az SMS író, szeretném megvenni a telket. Bejelentkezett, bejelentkezett egy vevő, úgyhogy jó hírünk van a kedves SMS írónak. 2800 négyzetvéteres telek 10 forintért Jász Szent, Andráz, he, Jász Szent Andráson elkelt. Úgyhogy, de várjuk egyébként a további liciteket, tehát hogy így jelenleg 10000-nél 10 tartunk, 10000 aki a jár. ár. Haló, haló? Mégsem, mégis. Haló? 10 meg. 11 ezer? 11 ezer, köszönjük. Haló, haló? Kazánban a Gratulálok, te is nagyon intelligens ember vagy mondjuk rád nem bíznám Rád nem nem, Hogy azt a kazánt begyújtsd Mert annyira hülye vagy, hogy még azt sem érted megvárni Hogy egyáltalán egy kérdést intézzünk hozzád Hogy miért kéne őket kazánba Halló, halló Berlutó, vagyok, Halkitok uh -huh. a Rádias pillanat Az a kérdésem, nem elétő hallottam Ezt a beszélgetést az emberrel És nem kötöződésképpen, de Biztosan tudjuk, hogy rendőrök voltak, vagy pedig nem. Nem, tudjuk, hogy rendőrök voltak. Csak azt tudjuk, hogy meg fogják ölni az ő fenyegetésük szerint Burai Sándor, ha Burai Sándor nem vonja vissza a rendőrökkel szembeni feljelentését. Ennyit tudunk. Tehát feltételezhető, csak így a magam kis krimi olvasó, itt én olvastam pár Sherlock Holmes történetet, meg Agatha Christie-t, mert láttam néhány deriket. Tehát így ebből következhetek arra, hogy vagy rendőrök voltak, vagy rendőrök bízták meg őket. De várok, vagy. dolgozik az országban, szörnyű titkos szolgálat, amelyik le akarja járatni a rendőröket, és ezt az esetet eszel kívül. Ez, ez kevésség valószínű. De várjuk a további tippeket a 06 30 30 30 88 1-es SMS számon, valamint a 22 34 88 1-es telefonszámon. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Olvasok néhány SMS-t. 20 ezer írja Várda Ágnes doktornő, pedig ő tudjuk, hogy bajban van egyébként, de hát 20 ezer forintért még neki is megéri kollektív bűnösség, uraim! Írja az SMS író. Ha ránk alkalmazták, mi miért? Ne! Miért ránk alkalmazták? Ezt? Kire? Hát ránk magyarokra. Igen, csak hát vagyunk. Hát a második világháború után tudod, mi voltunk Tehát, az ha az inkorrekt volt, akkor legyünk inkorrektek, erre ez milyen, ér ez ez milyen érvelés? Hát ez, a ez milyen elképesztő érvelés? Hát, hogy ez... Ez ráadásul nem csak a, a, a, De várjál! Te ahhoz, amit tenni akarsz, olyan sírelemből meríted a jogalapot, ami ugyanaz, amit te most tenni akarsz? Akkor, mi, akkor milyen alapon sérelem az, amit téged ért? Na, ez a kérdés. Hülyék vagytok, menj végig Budapest utcai nézaka, írja megint nekünk Bujkó. Nagyon gyakran megyek végig Budapest utcai nézaka, és semmi soha nem történik velem. Kaptunk még egy 20 ezres ajánlatot, úgyhogy most már megy fölfelé, de most két 20 ezres ajánlatunk is van, úgyhogy várjuk az újabbakat. Ha, na, írja Zola. Azt nagyon szeretem, hogy ha cigányt sérelem, akkor hangsúlyozva van a cigány. Ha ők az elkövetők, akkor nem szabad megemlíteni, hogy cigányok. Na most az az érdekes, hogy Na Most erről rá, rá, rá, hogy, erre hogy kurtatok, nem mondjuk. gyermekeim, mert most volt az a pillanat, amikor direkt odafigyeltünk, figyeltünk az egész riportot, úgy interjút úgy készítettük el, és utána is kínosan ügyeltünk arra, hogy ki nem mondjuk, hogy cigányokról van szó, és az sms falon keztetek el cigányozni. csak fölolvastuk az sms -ek. Mi fölolvastuk az sms -ek. Ott kezdődött az egész disk egész diskurzus arról, hogy cigányok vagy nem cigányok. Úgyhogy ez most rohatul nem jött nektek be. Na aztán kik vannak még itt? Burai gyerekeket sem kell félteni, miattuk is féltek emberek. Kicsit egyoldalú a riportotok. Te, te hevesi vagy? Te ismered burai ékat? Mert ha igen, akkor szeretném, hogyha írnál róluk. Persze azt azért vegyük tekintetbe, hogy hitelrontásért meg egyebekért itt azért lehet pertindíteni. Tehát olyat mondjál, ami valóban igaz. A történetet meghalva miért nem voltam biztos benne, hogy cigányokról van szó? Nem viccelődnétek így, ha életetek munkája a szomszédok miatt lakhatatlan lenne, írja Tibi. Petírja, a rendőrség új szlogenje, szondázunk és verünk. Csepelen egy szórakoztató helyen az autóban ülő két járőrnek beszólt egy hétfős asztaltársaság, majd fél óra múlva jelent, ö, megjelent három, azaz három darab rendőrautó, kb. 12 rendőrrel. Igazoltatták őket, kaptak egy kis ennyi és elmentek. Hozzáteszem, teljesen korrekt volt a rendőr, akinek beszóltak. Nem keménykedett, csak elmondta, hogy reggel 6-kor végez, ha valakinek baja van vele, vagy a rendőrséggel, 6 után egy kávé mellett meg tudják beszélni vele. Jó, hát ilyen rendőr is van, én örülök neki egyébként, hogy itt lehet emberi módon is beszélni. Bújkó, menj a francba, írja Ancsi. Köszönjük. A rendőrökkel kapcsolatban, meg a rendőri intézkedéssel kapcsolatban azért vannak különböző információk, most már számszerűsített adatok a tavalyi rendőri vérengzés ügyében. Azt hiszem, hogy ez a kifejezés egyáltalán nem túlzó. Túlzásnak tűnt, de amikor eszembe jutottak azok a képek, ahol kilőtt szemek, meg nyak, mély nyaksebek vannak. Leszakadt újjak, tehát én azt gondolom, hogy ez a kifejezés ez nem, nem túl szó. Hát egyébként a mérleg az jó pár eltörött orr, kar, kéz, borda, hát meg egy olyan, szemek. Hát meg olyan nagyműtét, ahol, ahol a gumilövedéket az agyából kellett eltávolítani. Meg szájpadláson a keresztül vették ki a szemüregből a, a gumilövedéket. Isten. Ezért gondoljatok bele. Olyan gumilövedék, ami nem volt rendszeresítve. Tehát így széttárták a kezüket, nincs felelőse ennek a dolognak, mert ugye hát ez nem volt rendszeresítve. Mi nem tudhattuk, hogy ez ilyen. Tehát ilyet el lehet követni ebben az országban. Most vannak már adatok arról, hogy a tavaly őszi események után hány embert állítottak elő, hány embert tartóztattak le, hány elindult eljárás, stb. stb. Egyébként elég beszédes számok. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy civileket, akik ugye vagy tüntetők voltak, vagy vandálok, vagy egyszerű járók járókelők, olyan is vannak, aki egyébként ott lakottak körúton, és úgy verték meg a saját házának a kapu aljában. 330 ember gyanúsítottak bűncselekmény elkövetésével. A civilek közül. 220 szemét vettek őrizetbe. A civilek közül. 86 személy ellen indult bírósági eljárás. Aha. Tehát itt már, itt már az egynegyedéről van szó. 12 per fejeződött be jogerősen. 6 arra róttak ki letöltendő börtönműtetést. Tehát a 330 gyanúsítottból 6 vádlott az, akit el, akire letöltendő börtönműtetést ö, róttak ki. Egy emelkedett jogerőre. Hát, és milyen érdekes, hogy ez az ember viszont a tüntetők oldalán részt rendőr volt. <gül> Tehát egyetlen egy embert ö, sitteltek letényleg. És, és az egy rendőr volt. És az egy rendőr volt. Na most akkor lássuk, hogy mi a mérlek az egyenruhások oldalán. Az egyenruhások ellen 156 feljelentés érkezett. Tehát a fele, kevesebb mint a fele, 21 mint rendőr a civilek ellen. A civile 21 rendőr ellen vádat, az már egy elég jó arány, a, 105, a szám mondjuk 160-ból 20, de mindjárt az 1-8 adat. Tehát így nem is nagyon tökéletes. Hát a feljelentéseknek a, a 8 feljelentés közül 7 az alaptalannak bizonyult. Hát nem tudtak vele mit kezdeni. Tehát mondjuk van az az eset, ahol azt az ö, válogatott öttusázót verték össze vissza. Ott például az történt, az a madástéren volt, ami azt hiszem a hírtévé kamerája mutatta, hát ott lehetett látni, hogy mindenki belerúg. Azért szüntették meg a nyomozást, mert nem tudták a gyanúsított rendőrök, tehát a, a, azokat a rendőröket, akiket ezzel gyanúsítak, azt a kört nem tudták 120 fő alá csökkenteni. Uh -huh. Olyan káosz volt ott, hogy azt mondták, hogy elvileg 120 rendőr közül lehet, tehát 120-at meg nem ítélnek el, mert ugye nincs kollektív bűnösség. Uh -huh. Na már most 20 rendőrt gyanúsítanak a törvénysértések miatt, a 156 feljelentésből 20 rendőrt sikerült uh -huh. meggyanúsítani, és eddig nulla rendőrt bocsájtottak el, vagy függettek felállásából. Valószínűleg nem így működik egy jogállam. Tehát nulla bizonyan... rendőrt bocsájtottak el, vagy függesztettek felállásából. Most nem a letöltendő börtönbüntetésről beszélünk, meg a felfüggesztett börtönbüntetésről beszélünk, hanem most arról beszélünk, hogy a ezek közül, a rendőrök közül, 156 rendőr közül, aki ellen feljelentés érkezett, 21 rendőr közül, aki ellen vádat is emeltek, nulla volt olyan, aki alkalmatlannak bizonyult arra, hogy folytassa a rendőri hivatást. Tehát minden egyes rendőr alkalmasnak bizonyult arra, hogy továbbra is a rendőrség kötelékében szolgáljon. Ez a mérlegünk. Van egyébként egy perúi állampolgár, akivel a múlt héten beszéltem, aki, aki Magyarországon él 15 éve, és ő az, akit a körúton a saját lakásának, tehát az épület kapujájában rohamoztak meg a rendőrök, és bevitték a azt hiszem a kőbányai, igen, oda a tizedik kerületi kapitányságra ahol össze-vissza verték, de úgy, hogy orra eltönt, eltört, bordája eltört. És ö, 15 rendőr volt ott körülbelül, és amikor ugye hát feljelentést tett, akkor kiderült, hogy nem tudják, hogy azok kik voltak. Tehát ott van 15 rendőr egy szobában, megver, egy valaki egyébként ö, egyet felismert, mert az levette a maszkját, volt olyan hogy mondjuk elővigyázatlan. Őt egyébként felismerte a szembesítésen is. A 15 rendőr ott van, már önmagában az bűncselekmény, hogy nem szóltak annak, aki verte, hogy ez bűncselekmény. Tehát egy rendőrnek meg kell akadályozni a bűncselekményt, ugye? Tehát az bűncselekmény, hogy ott álltak és végignézték, és ezt a 15 embert, akit biztosan tudták, hogy ki van a, a, a kapitányságon, mert nekem olyat nem mondjanak, hogy nem tudják, hogy milyen rendőrök vannak egy kapitányságon éppen aznap. Tehát ez azért elég erős, hogy a rendőrséggel akkor a káosz lenne, hogy nem tudják megmondani, hogy ki van bent akkor ez mondjuk nagyon nagy probléma lenne, de hát tegyük fel, tudják, akkor hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy az mind bűnös, aki ott volt, mert hogy ez jog, jogszerűen, ez így, így néz ki. És egy embert, egy embert tudtak elővenni, akit konkrétan felismert. Tehát én azt érzem, hogy a rendőrség nem nagyon szeretne jogszerűen eljárni ebben az ügyben. Itt egy SMS. Shrek írja nekünk. Ha vertek volna meg benneteket cigányok, akkor ti is utálnátok őket. Hát engem már ütött meg cigány, már ütött meg fehér ember, meg ütött meg perzsa. Most így ezekről tudok beszámolni, tehát fehér ember, perzsa ember, cigány ember egyaránt ütötte már az arcomat ököllel. És én ennek ellenére nem gyűlölöm sem a perzsákat, sem a fehéreket, sem a cigányokat. Mit szóltok? Hogy csinálom? Hát ez micsoda képesség? És hol lehet ezt? Melyik boltban lehet ezt kapni? Supermarketben Vagy, vagy rende, interneten kell rendelni azt a képességet, hogy valaki ne gyűlöljön komplett társadalmi csoportokat csak azért, mert egy valaki abból megverte egyszer? De hmm? érted, szóval az oroszokat utálhattánk uh, amiatt, hogy itt voltak 40 évig. az oroszokat? Ezt mondom. Tehát, ez tehát ilyen... így 100, 120 millió ember utálhatnék emiatt, 90 millió németet utálhatnék a második világháború miatt, az osztrákokat azt, uh, azt a monarchia miatt, a törököket azt a, ugye, a törökvész miatt, a franciákat a trianon miatt, ki kit utáljak még, hány milliárd embert kell ahhoz utálnom, hogy felfogjam azt, hogy nem lehet tömegeket, csoportokat utálni, mert egyes emberek vannak, akik ellenem vétenek, vagy nem vétenek, és azokkal kell szembenéznem, nem milliókkal. Köszönöm, hogy összemostátok, október 23-át a cigány kérdéssel írja Bújkó. Na jó, Bújkó, te olyan sötét vagy, hogy az valami elképesztő. Mi, nem, mi az, hogy összemostátok? Azt értsed, bujkó, hogy a rendőrök törvénytelenül jártak el ott, és a rendőrök törvénytelenül jártak el amott. Mind a két alkalommal túllépték a hatáskörüket. Azt értsed, hogy nem mi mossuk össze, ez a két ügy, ez Egymásnak a leképeződése, egymásnak a mintegy tükörképe következménye, ha úgy tetszik. Bujkó. pusztán azért, mert az október 23-i tüntetőkkel, ünneplőkkel szimpatizálsz, a cigányokat megutálod, attól még ez, meg az, még ez a két ügy, ez nagyon hasonló, mivel hogy a rendőrök történetesen mind a két csoportot utálják, mi meg történetesen egyiket se. Tudod, tudod, mi fáj neked, bujkó, az, hogy aznap te voltál a cigány, ezt nem tudod feldolgozni.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 az a baj, hogy a rendőrök brutalitással helyettesítik a nyomozói munkájukban mutatkozó szakmai hiányosságukat. Laci írja, Mit vagytok kiakadva a legújabb magyar rendőrfilmsorozatban Stolbuci kalapáccsal megverecsítes, utána megkimossák belőle? Hát én láttam tegnap, ennek a sorozatnak az aktuális epizódját. Ez volt a harmadik része ennek a sorozatnak. Ez az MTV új szuperprodukciója Tűzvonalban című sorozat, ahol Stolbuci a magyar Jack Bowert. A 24 című sorozatnak a gátlástalan tényleg arcátlan lelopásáról van szó. Hát nem mondom, hogy milyen színvonalon. Tehát, hogy valami olyan szomszédok szar, de olyan, de annyira, hát, a, konkrétan a szomszédok, a, a szomszédok hagyomány az fellelhetőben. A szomszédok legnemesebb hagyomány hagyománya. Az... Hagyomány a magyar sorozatkészítés legszebb hagyományai. Tehát egy kicsit, kicsit teleregényesre vették a figurát, de az ilyen osztott monitoros kép, tudod, ami a 24-ben nem, általános... Nem tudom, nem láttam. Nem Láttad, nem. mindegy, a 24 az arról szól, hogy igazából szabad gyanúsítottat is kínozni, ha ketyeg egy bomba. Mert rájöttek arra, meg gondolkodtak azon, hogy, hogy a, már mint Amerikában, a, hogy hogy adják el a tömegeknek ezt, ezt a szörnyűséget. Fogtsanájnél átgondolták, át hogy melyik az a helyzet, amikor erkölcsileg igazolható egy embert megkínozni. És nyilvánvaló, hogy ez a helyzet az az, amikor ő, emberek közvetlen életveszélyben vannak, is, mondjuk 20 perc múlva robban az atombomba, és meg kell tudni, hogy hol van. Tehát ilyenkor nyilvánvaló, hogy nem de, lehet az emberi jogokra tekintettel lenni. Ez és egy nagyon-nagyon, a... nagyon, hogy mondjam, ügyes húzás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a... azt elhitetni a közvéleménnyel, hogy igenis indokolt az, amit Guantanamo csinál. Igen, igen, de legalább legalább, <hül> legalább megpróbáltak. És írnak köré egy forgatókönyvet. Viszont Stolbucid áll ebben a sorozatban, nem ketyek sehol az atombomba, Stolbucid kalapáccsal veri a <hül> Tehát, hogy itt, itt azért a 24-nek a... Hát ő magyar rendőr, nem És Hogy mondjam, olyan ö, fantasztikusan, olyan elképesztően gagyi, hogy én el se tudom képzelni, hogy ezt hol lehetne Magyarországon kívül bárhol eladni. Olyan retteletes tételmondatok vannak benne, mint például most valami táskát elloptak, és akkor valami kukában megtalálták, és akkor visszaadta a táskát Stolbucja a, a, a nőnek, akinek az autójából feltörték, és utána persze stolbuc is előadta ugyanazt a, tudod, amikor ö, megkegyelmez a rendőr, és nem büntet meg, utána viszont felmondatja veled a leckét, hogy legközelebb, hogy, hogy fogsz viselkedni. Mint a tanár, tudod, és akkor mondja, hogy na, ott hagyja a táskáját legközelebb a kocsijában? Nem, nem biztosul! Soha, soha többé! Szóval, <gül> és ö, és ö, hát ö, olyan tételmondatok hangzanak el a, a filmben, mint például, így megkérdezi valamelyik kolléganője, mit tudom én, Klárika Stolbucitól, hogy, hogy miért csinálja ezt a hivatást? Tehát nyilván úgy kérdezi meg, hogy hát így Stolbuci egy olyan tehetségesen, vagy akárminek elmertni, és mégis rendőr, nyilván ez a kérdésnek, hogy hát miért nem miniszter vagy, én nem tudom. Hmm. És akkor erre, erre mondja Stolbuci, hogy látta annak a annak a kislánynak az arcát, akinek ma vitt vissza a, a táskáját, látta az arcán azt a megkönnyebbülést és azt az örömöt? Hát valami ilyesmiért. Valami ilyesmiért csinálom. Te egyébként Solboycinnak és... jól tehát illik hozzá ez a szerep. Én, én a, amikor ilyen vásári kikiáltót játszott ezekben De... a valóságokban, én imádtam. Akkor olyan herceg... volt, igen. igen. A, annyira fehértelmesen öklendetes az az ember, amit tud művelni, hogy el tudom képzelni ebben a képben. Amikor, amikor, amikor azt mondja, hogy, hogy hát, vala, hát valami ilyesmiért csinálom ezt. A... És tehát, hogy mondjam, ezek azok a tételmondatok, amik egy valamire való filmben vagy sorozatban nem hangozhatnak el. Tehát pont az a lényeg, hogy úgy kell, hogy kialakuljon benned az a kép, hogy hát valami ilyesmiért csinálja. Hogy ő nem mondja ki, hogy hát valami ilyesmiért csinálja. Ez jelenti ugyanis egy produkciónak a színvonalát. Mert át lehet adni egy történetnek a lényegét úgy, hogy valamelyik, valamelyik szereplő elmondja, hogy hát ez a, tör, ez a nap, amit így átéltem, hogy az utolsó öt perc elmondja, nagyon izgalmas volt, nagyon feszült, és volt is tanulsága. Mégpedig az, hogy ölni nem szabad, vagy az ember megteszi, az elején azt hiszi, hogy talán szabad neki. De a hogy rájön arra, hogy bűnődni kell mindenért, és ez, ez volt a... a Bűn és Bűnődés című film. Viszont a zátás... Jerry Springer Show az, az ilyen. Igen, Igen, De még én így a... elmondja, hogy mégis most, mit láthattunk, mi volt ez a töménység. Igen, hát a Stolbusz is ezt így előadta is. Az egész film, egy olyan orcátlan, propagandája a magyar rendőrségnek, hogy az embernek a bele kifordul tőle. Tudom, tehát nyilvánvaló, hogy, hogy a tavaly októberi események után így kitalálták, hogy hát most meg kell erősítgetni valahogy a rendőrség megtépázott imázsát. És egy egy kérdezőként kérdezőként, pont... Önmaga tépázta meg, ez a csodálatos, hogy a rendőrség megtépázza az imázsát, aztán így azt mondja, hogy ez így nem nagyon jó. Tehát most az, a közvélemény, láttam a múltkor egy ilyen internetes ö, szavazást, ahol ö, 67% azt szavazta, hogy ön, hogy a, ön szerint a rendőrök ö, rendszeresen túllépik-e hatáskörüket, és 67 azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy ez így elég komoly, nem? Amikor a több mint a fél ország szerint ez nyilvánvaló. Akkor kell egy ilyen sorozat, amit nyilván az ORFK támogat az én adomból Ez tök jó, köszönöm. Tényleg brilliáns, tényleg elképesztő. De hát, hogyha vele gondolok abba, hogy ettől a sorozattól, hogy mondjam, kinek lesz az imáza jobb? Mert az MTV, Stolbuci csak rosszabb lesz, az országé az lényegesen rosszabb lesz, a magyar filmgyártásé hát lényegesen romlik, és hát a rendőrségé pedig hát, De a rendőrség iránt az ember nem tiszteletet fog érezni az ha hanem szánalommal vegyes félelmet. Tehát az eddigi félelemben most egy kis szánakozás vegyül ennek Lehet, a sorozatnak Lehet, hogy alátására. ez hosszú távon azért kifizetődő, tehát amikor már szánod, akkor már nem annyira figura, figuralám, akkor vagy nem tudod úgy tiszta szívedből gyűlölni azt, akit Elő. Hogyha az a kicsit az előző téma, elnézést kizények, tehát itt hogy a cigányokkal kapcsolatban. Igen, idézhetek egy elsz. klasszikus, még az egyik cég idők, de. Hát mondjuk Soltotiliát. Igen. Még a cigány kapcsolva. visszakapcsolva megkérdezték, hogy mit csinálna, ha egy nyolc évekes cigány család lenne a szomszédja. Mondjuk hálátad magad is ennek jelenlegi szomszédjához képest. Egy dolog, de egyébként tehát, hogy az a hogyha ha egy cigány, mondta ő idézek, kilopja a zsebemből a pénztárcát, akkor az én adomból fizetett rendőrnek úgy akartálasséget malatszrabba utána szabadni és külön fogni. Viszont egyetlen egy se azokasson azért, hogy hátra ki fogja lopni a zsebemből a pénztáncát. Na, hát nagyjából ennyi. Na hát ez nyilvánvaló, ez, legyen ez sorvezető minnyájunk számára, amit itt is valaki. Erre gondolok, azért mondtad le. Köszönöm hmm? szépen, hogy meghallgattad Nagyon-nagyon köszönjük, köszönjük, hogy nem? ezzel a, a roppant velős és, és értékes idézettel gazdagítottad a műsort. Haló, haló? Haló, jó kívánok, kívánok, bonyegyepezők. Üdvözlek. Rá, most adásban vagyok? Bizonyos. Teljesen. Akkor egy valamit szeretnék hozzászólni, a műsorban, hogy az eredeti az a rendőrökkel kapcsolatban hogy én teljes mértékben egyetértek azzal, voltak túlkapások, de azt is nézzük meg azt az oldalát, hogy hány rendőr sérült meg közben. Uh -huh. Uh -huh. Például, és, és csak an szeretném például a lovas rendőröket. De várjunk csak, amikor a rendőrök meg, csak egy pillanat, Amikor a rendőrök megsérülnek, akkor az a, az, azért a felelős, az a civil, aki az, azokat a rendőröket megsértette. Ez civil embereknek a felelőssége én elvárom a rendőrségtől, meg a hatóságoktól, hogy ezeket a civileket, akik külvel megdobálták a rendőröket, és ezeket a sérüléseket okozták, ezeket a civileket ezeket fogja el, szakszerűen, vigye be, és utána, utána ítélkezzenek fölöttük, annak megfelelően. De, de ez nem indokolhat semmiféle rendőri bűncselekményt. Nem, nem én is azért mondtam, mondom, teljes műntek begyetettek azzal, hogy aki túlkapásokba esett, ezt jól magfogalmaztam, mindegy, szóval azt, azt el kell ítélni. Már mennyiben lehet, sajnos egyes esetekben nem lehet. De ezt már nem lehet túlkapásnak meg? nevezni, tehát amikor már, amikor már koma, kommandó, kommandós, maszkos emberek városzertet terrorizálnak embereket akik ö, vádat mertek emelni vagy fejjelentést mertek tenni rendőrökkel szemben ez már nem túlkapás tehát itt már a, ez már eufémizmus lenne itt túlkapás nem túlkapás amikor mondom a kőbányai rendőrségen 15 rendőrver meg valakit úgyhogy váltják egymást és ezek közül egyet sem lehet elítélni illetve egyetlen egyet lehet elítélni akinek a, aki levette a símaszkot, mert nyilván melegedett a nagy verésben ez így ez nem jogállami tehát ez ez nem túlkapás ez módszeres jogsértés Öm, azt mondom, erre is, hogy igazatok van, ebben, ebben egyetértek. De én a statisztikára mondanám, amit fölolvassatok, hogy hány, hány embert kéltek el. És csak azt szerintem mondani, például a lovasrendőröknél tudom, hogy vannak körülbelül 30-an Budapesten rendőrök. Tegyük föl, kim volt mondjuk mind a 30 nem hiszem, mondjuk 20 kim volt a, a zavargásokon. Abból egynek eltört a kevarja, egynek kitörték a fogás. Igen, igen. Egy lónak leszakadt, ez a legdurvább mert én lovas rendőr voltam, csak azért mondom, voltam. rendőr is voltam, szóval most már nem vagyok. Egy lónak leszakadt a szeme, és egy pedig leszántult ember. Na most te tudod, mit mondok én? Hogy ezeket nem lett volna szabad oda küldeni. Tehát, hogy ez nem a tüntető hibája, nem a lovas rendőr hibája, ez a rendőri vezetés hibája, akik alkalmatlanok voltak arra, hogy egy ilyen szituációt kezeljenek annak ellenére, hogy erre ki vannak képezve. Tehát én, én azt nem értem, hogy miért nem merült fel a rendőri vezetés felelőssége, illetve hát, ha fel is merült, akkor miért tüntették ki őket? Tehát azokat az embereket, akik nyilvánvalóan többször is hibás döntéseket hoztak de. egymás után. Az, hogy, az, hogy rendőr, lovas rendőrök megsérültek, egyrészt mondjuk ők tudom kapnak ö, ö, veszélyességi pótlékot, ami nyilván nem, ö, hogy mondjam, nem gyógyír az ő bajára, de, de egyszerűen ha zavargás oh. van, akkor ezeket nem kell. Várjál, Én Értem, hogy benne van a dolgok. Az egyikért vast... várjál, várjál, várjál hm. egy pillanatra. A rendőröknek a sérüléseiért a magyarországi társadalmi viszonyokat lehet okolni, Az a civileknek a sérüléseiért pedig a bűnöző rendőröket, vagy a bűncselekményeket elkövető rendőröket. Nem tudom, hogy érted a, érted a helyzetet. Ja, akkor, ja, amikor, értem, akkor amikor civilek követnek el bűncselekményeket, az egy hosszú évtizedekre, akár évszázadokra visszamenő társadalmi defektusnak a kifakadása. Akkor, amikor pedig rendőrök lőnek bele, gumilövedékel emberek szemét lövik ki, az pedig konkrét rendőri vezetőknek a nagyon súlyos felelőssége, nem csak szakmai, nem csak erkölcsi, hanem törvényi felelőssége. Egyébként én azt gondolom, hogy nem lehetünk elnézőek, tehát azzal az emberrel szemben, ne haragud, te is volt rendőr, azzal az emberrel szemben, aki a törvény szolgálja, akinek az a feladata, hogy a rendet betartsa, nem lehetünk elnézőek egyáltalán. Tehát mindenki maximálisan kell minden. És törvény. mi nem a, és elnézést, mi nem a hajánál fogva rángatjuk elő ezeket az ügyeket. Mi már nagyon régen nem beszéltünk a rendőri bűncselekményekről. Olyankor hozzuk fel, amikor újabb és újabb bűncselekményeket követnek el rendőrök, vagy legalábbis nagyon-nagyon gyanús a helyzet. Ez így van, mindenféle statisztika azt mondja, hogy nem a pénz róla Szerint pedig a pénzt róla az, hogy ma a rendőrség ott tart, ahol tart, mert hogyha olyan ember olyan pénzt adnának. Olyan szerintem a szerintem nagyobb a probléma, tehát lehet, hogy... Nem hogyha olyan, egy filant, mondom, olyan pénzt adnának a rendőrnek, amivel, amivel motiválnák azt, hogy ne csak a 50-es iq lévő ember menjen el rendőrnek, hanem elmenjen az, aki értelmes, aki van ambíció, aki képes valamit csinálni, akkor akkor talán nem, nem lenne lehet, lehet ez is, de ugyanakkor a rendőrség is egy olyan szerv, ami a törvényt erőszakkal tartatja be. Hát, és, és, ugyanezt, szemezet, ez így van. és ugyanezt a rendőrségen belül is alkalmazni kéne, mint hogy volt belső ellenőrzés, most meg nincs belső ellenőrzés és azóta megszaporodtak a, a visszaélések és a jogsértések. Ez, ez, ez itt a is megszűnt a belső ez Tehát hogy Ezek, is ezek ilyenek, hogy, hogy egy dolog az, amit te mondasz, hogy pénzzel motiválni, hogy, hogy jobb legyen az állomány akár. A másik meg, hogy emellett kell egy belső ellenőrzés, nem lehet elmenni mellette. Tehát igenis az emberek gyarlók, mindenki védkezik, hogyha nem ellenőrzik, akkor előbb-utóbb rutinávállhat. Ja, ne ne az az embert tegyék föl, aki... Aki kisebbségi komplexusokkal hát küzdés, Ha van egy az ilyen, az ilyen situáció, akkor pedig visszaél a, úgymond, az egy... egyenruhájával, Ha meg egyedül lenne, az nem védi meg. Köszönjük szépen a hívásodat. Igen, egy ha... személyiségteszt az mondjuk a felvételnél az úgy alaptételene, bár ezt politikusokra is alkalmaznám. Azt írja az SMS író. Azért a rendőrökkel kapcsolatban lehet általánosítani? Képzeljétek el, a legtöbb rendőr becsületesen végzi a munkáját havi 80-90 ezer forintért. Nem tudom, hogy mikor általánosítottunk. Tehát ez mikor hangzott el? Tehát mikor mondtuk azt, hogy minden rendőr bűnöző? Mikor mondtuk azt, hogy a rendőrök általában. Ne... Például olyat mondtam-e, mint az egyik telefonáló, átfordítva, hogy a rendőröket a kazánba. Nem azt, mondja. Hogy mikor fordult ilyesmi elő, amikor a rendőrség kötelékében bűnözők garázdálkodnak, amikor a rendőrség, ö, ö, rendőrség kötelékében nagyon magas rangú fejesek, mert hogy itt az október 23-ai eset az nem alulról jött fölfelé, hanem fölülről, fölülről futott lefelé. Követnek el súlyos Hát nem mondanám, hogy túlkapásokat, inkább Szkú, azt mondanám. Hogy... Törvénysértés, törvénysértés. Hát nincs akkor, mese. akkor, akkor én, én, én úgy gondolom, hogy muszáj beszélni a rendőröknek a felelősségéről, de nem általában minden rendőr bűnös ebben. De az a rendőr, aki ott van akkor, amikor a szemelátára össze-vissza vernek valakit, aki megvan bilincselve, akkor az a rendőr bűnös, aki nem lép közbe, aki nem mondja azt, hogy te józsi, ezt nem lehet. Nyilván, az bűnös. Nyilván, Ez haló. egyszerű jogi kategória. Halló, halló haló a Solt visszatérve, amit az úr mondott, az én barátnőm volt szolti Otília öt éve meghalt, és azt szeretném, kétségbe van vonom, hogy ezt nyilatkozta bárhol, szeretném tudni, hogy az úr honnan vette ezt, és hol nyilatkozta ezt. De nagyon úgy hangzott, hogy én el tudtam képzelni a Solti szájából. Miért? Nem, én nem tudom nagyon jó barátnőm volt, együtt is jártunk iskolába. De ön miért nem tudja elképzelni, hogy ő ezt mondta volna? Azért, mert ő, ilyen kérdésekben nem ilyen nyilatkozatot Ha Hanem ilyet? Mit mondott volna ebben a kérdésben? Hát kérem, ön kérem, szerint a, ön a barátnője volt Soltotiliának, hogyha Soltotiliának föltették volna azt a kérdést, Igen? hogy ő mit csinálna, hogyha cigányoknak a tőszomszédságában élne, akkor arra ő mit válaszolt volna ön szerint? Nem tudom, mit választott volna, de egészen biztos, hogy a szegény embereket a szetá volt az elnöke, amit tíz nagyon jól tudtok, és a szegény embereket nagyon támogatta, akár cigány volt, akár magyar volt. És ez Én a nyilatkozata, tudom. amit, ezt a nyilatkozatot amit nem elhangzott, jel, ezt ez el, nem. Kíváncsi Szerintem... lennék, hogy az úr hallotta el. Szerintem ön félreértette ezt a nyilatkozatot. Szerintem félreértette. Szerintem ez a nyilatkozat, ez teljesen egy becsengett Solt az egész élete munkásságával mű... Solt a szegényeket védte, a szegényeket segítette, amikor a rendszerváltozás volt, azért volt a SZETA elnöke, hogy a leszakadt embereket valahogy ö, szinten tudja tartani. Köszönjük szépen. Halló, halló. Haló. Vonalban van, adásban. Ez is egy vélemény. halló. halló, halló. Cigányok olyanok, mint a zsidók, büdösek és mocskosak. Hmm. Úgy érzem, hogy a fiatal ember sem nem volt cigány, sem nem zsidó, vagy ha igen, akkor valami öngyörölő forma. De, de milyen szörnyű az, hogy nem érdemlünk mi egy olyan rendes nácit, Egy olyan rendes, náci, egy, rendes tökös nácit, aki fölhív minket, elmondja a véleményét, és erről meg lehet vele ezt beszélni, hanem így gyáván lecsapja a hajlót. Tehát ez, ez annyira szánalmas haló, Szia, Robi, Bence vagyok. Hello. Na, hát egybevettétek a rendőrséget és a filmet. Na most nekem pont az időt eszembe, hogy valószínűleg nem véletlenül szült ezt meg egy évvel a, a zavargások után a, a magyar. De erre én is utaltam bátor Igen, csak 10 percet hallgatlak titeket. De 000. ezt mondom, hogy az lehet a kínos, hogy valószínűleg a támogatók között ott van az ORFK, és akkor ez viszont a mi adóforintjainkból van megtámogatva. Hát tök mindegy, mert ha az MTV fizet pénzzel, akkor a mi van. Egyébként nekem annak idén volt egy ilyen utánérzésem az angyalbőrben, illetve a kisvárosban. Usztics Mátyás, cittán. bocsánat. Azóta mondjuk írta magát a magyar televíziózásból Ustis Mátyás, amióta a várban gárdázik igen, érdekes módon akkor megfelelt ma, ma már nem annyira, tehát... Jó, de úsztis, isnak, amikor emlékszem, hogy amikor a, a Antal kormány vége, Boros kormány zajlott, akkor is nagyon-nagyon nagyon-nagyon kő kőkeményen nyomult az MTV-ben, aztán amikor Fidesz kormány volt, akkor is nagyon kőkeményen, aztán amikor mindig visszajöttek a szócik, akkor mindig nem győzött bocsánatot kérni házi Tivadartól, aki mindig nagy széttárt karokkal a liberális média csapatba, és ö, aztán meg, aztán meg ö, azért mindig megint nagyon eltávolodott, aztán megint visszatér, de szerintem most már nem lesz több visszatérés. Szerintem a gárda az már a végleges számüzetést jelenti ö, farkasházi tivadar kebeléről. Jó, hát, Ahova, ahol egyébként nem lehet egy irítésre méltó dolog megtérni, de hát ő tudja. <gül> Tehát, hogy minden, minden ízléstelen ö, ö, pólust már megjárt ez, a, ez az úsztyisvátyás. Éppen amikor nem gárdázik, akkor farkasházizik, vagy mi? De én konkrétan emlékszem ilyen esetekre. Hát igen. Jó, köszönjük. Hát igen, igen. Hello, hello. Hello? Csak úgy lerakja? Semmi cigányozás, időzás? Már megint csörök. Hello? Hello, hello? Most tévét nézünk, vagy tévét. Hello? Ja, én vagyok. Tévét nagyon is leléci. Ja, bocs, hát szabasznok. Hello? Megint én üröm az előzőnek. Bocs. Ez a tévé elnézést ja, a A én vagyok igen, Szerintem a hölgy hogy 1990-ben, november, nem tudom hányadikán mondta a Rapport Club. A hölgy nem, ne, nem figyelmezte túl nagy uh, intenzitással Na, az, az, az adást is az volt, hogy... cigányos, igen, az a Soltotillia Igen, azt a pejoratív módon cigányozott, félreérthetett. Nem, pejoratív módon cigányozott nem, módon cigányozott nem, nem, abszolút nem, nem, nem, a nem, nem, nem, hölgy értette fél 1999-ben a Egyébként, hogy pontosítsunk novemberben valamikor. De annak annyira örülök, hogy valaki, aki 1990-ben a Rapport Klubban volt, az hallgat minket. Tehát ez azért valamiféle bók számomra Most komolyan. Hát néz, hát miért A Rapport Klubban itt volt, Az egészen természetesen valahol egyébként. Meg találkoztunk is még valamikor, még ugye az ős időkben. Horigyen, hogy a a Színházban is egy-kétszer, ha még emlékszel rá. Hát velem nem találkoztál legfeljebb az apámmal, de az bonyolult lehet. Miért? Hogy? Ö, nem, ezt így nem élő egyenesbe becsonál. Ez csak akkor még nem voltál. Kis bracizás, <sül> kis, be, kis, kis belterjes kis. Ha <sül> Na, nagyon belterjes társaság <sül> volt akkor, akkor lehet, hogy jó atjárt mindegy. Jaj, hát, ti, ti menjünk. Én hallgatlak bennet, szeretem a műsorokat. Köszönjük. Csak azért mondtam egyébként, hogy a hölgyel pontosíts, csak nem pozitíven értelmeszt a dolgokat. Naim, tudjuk azt. Úgyhogy Köszönöm ez volt. Szépen. De egyébként még egy adalék azért valami, hadd mondtam el még ezt igen. is. Ez egy ilyen 1990-ben helyi ügy. Mondom, hogy is ugye eddébe bék, hát ugye ottani. Ugye, nem és hát ugye nem igen, eléggé lekesztették a cigányokat, hogy valaki még legyen alattuk. És Marosvársás esetén csak az történt, hogy a sütőnek a szemét kiverték, ugye? És ez volt a pogra, ez a program, És jöttek a zsák zsír, a És akkor megjelentek, ugye szépen magyarokat beforították, jöttek, ne féljetek, magyarok, megjöttek a cigányok. És hát, hogy lerendezték ott a társaságot a magyarok mellett. Igen, ezt egyébként mesélik azóta, hogy a zsírvölgyi bányászok gyilkolták a magyarokat, és a cigányok segítettek nekik. A a város szélén állították meg, és visszafordították, és ezek konkrétan a cigányok voltak, és ez Marosvásárhelyen a mai napig mesélik, mind a cigányok, a magyarok, hogy ez így És mind a mai napig kettő vagy három még börtönben ül Hát, és mi meg itt így kezeljük a cigányokat, szóval ez egy ahol ezt kell mondok, nekem is van mondjuk, mert fenntartás, hogy meg mi egymás, de az embert kell nézni. Köszönjük szépen a hívásodat. Köszönöm még egyszer, szabasszok. Hello. Nem véletlen, a beceneve írja az SMS író Ozi. Uszics Matyi. <gül> halló, halló. <gül> Jó estét kívánok uraim. Jó Én estét tehet, uram. urat és a műsorvezetőtársát. Az előbb nagyon lényeges dologra tapintott rá. A rendőri vezetés felelőssége mert az ritkán került elő, másrészt pedig ezen túlmenően a politikai vezetésnek a felelőssége, mert nem függetlenek egymástól. Egy dolog van, farkasház és Ábrahám kebelén nem lehet megtérni, arra rá lehet térni, ami azt jelenti, hogy búcsút veszünk az árnyékvilágtól. Ez, ez, ez, ez több mint ijesztően hangzott, nem? Ezessék <gül> Nem hisszük, nem hisszük, meg nem is. Halló, halló? Halló, halló. Nem, másik úr. Egyáltalán nem. És Káosz. Halló? Káosz van, vége van. Halló? Halló, gyúcsány zsidó cigány. Sorálatos, komolyan mondom. De Vényleg, ez az a... azért zseniális, hogy minden telefon beadunk láthatóan, és akkor így beleférez is, hogy ilyeneket mondtok. Tényleg megint egy jól alátámasztott érvelés volt. Halló, haló? Sziasztok! Hello. Már én más típusú érvelést fogok mondani, nem no. mint az előző, szóval itt a felső rendőri vezetés igen... Komolyan össze van fonódva egymással évek, uh, ha, mikor a különböző Amikor felső rendőri vezetés lenne egymással összefonódva, az a baj, hogy igen. Na, egyéb nem hát, is ide még, még beszivárog a politika, meg pénz a most, uh, hát. Az, hát mindent, ugye? Na most uh, az egyszerű rendőr viszont, hogyha fölfelé néz, bárhol, minden korrupciót lát. Hm? Uh, Ezen túl ő meg csoda, hogyha tisztességes. Na jó, de azért még nem kell embereket agyonverni. Tehát akkor legyen korrupció el a tízezerest, amikor nincs becsatolva az övem. Egy pillanatig nem mondom azt, hogy kell, de, de azért a, a... a fejétől bűzlik a Na jó, el, de, ez jel, egyetem, de, igen, de ezt nem lehet a korrupcióval egyetem. magyarázni. Tehát amikor bondában járnak, Pogromokat követnek el, embereket visznek be, összeverik őket, pisztolyal kiütik a fogukat, következő alkalommal, amikor feljelentést tesznek, akkor megvárják a diszkó előtt, szarráverik, verik, megfenyegetik, hogy meg fog halni, hogyha nem vonja vissza a feljelentést. Ez azért egy másik kategória. Tehát azért ez a korrupcióval ezt nem magyarázzuk. Tehát az korrupció szörnyű, mi is utáljuk, de azért ez már egy másik szintje a rendőri bűnözésnek. Van benne Igen, gyakorlatilag azt látja, hogy a másik bármit megtehet, úgyis megúszta. És az az érdekes, hogy ő is bármit megtehet. Más szinten mozog, mint a vezetőjének. De az az igazság, hogy kipróbálták magukat, és ők is bármit megtehetnek, hiszen nem született mai napig döntés. Igen, ezt mondom, neki a bármi az az, hogy agyonveri a másikat félig, míg a főnökének, aki egy értelmesebb, az az, hogy lopcsal hazudik folyamatosan. Tehát itt csak az, hogy más szinten mások mozog a bármi. És ebben az az érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen, mintha az lenne, az zajlana, hogy azért engedik ezeket a kis tickliket, meg ezt a kis erőszakot, ezt a kis hétköznapi vulgáris erőszakot, mert így akkor mindenki megnyugszik a rendőrségen belül, és senki nem kérdezi, hogy fönt miért olyan korrupt, hiszen mindenki cinkos. Tehát tulajdonképpen mindenki benne van a szarban, a buliban. Továbbra is ö, fenntartjuk, hogy nem gondoljuk azt, hogy minden rendőr benne lenne a szarban, a buliban. Továbbra sem gondoljuk azt, hogy minden rendőr erőszakos vagy korrupt lenne. Minden esetre a rendőri. Túlkapásoknak, bűncselekményeknek, törvénysérteseknek, erőszakoskodásoknak és pogromoknak a sorozata, az most már mindannyian kinder ingerküszöbén túlütött legalábbis az én személyes ismerettségemben, és a telefonvonalnak az izzásából sem következtethetek másra.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 Azoknak, akik a műsor közben kapcsolódtak be, hogy képbe legyenek, miről is van szó, és mikor korbácsolja fel az indulatokat ilyen mértékben. Történt egy-két hónapja körülbelül, hogy egy, vagy két-három hónapja talán, hogy egy ö, pogrom ö, zajlott le hevesben, a Heves-megyei Hevesben, ahol... Hevesen? Hevesen? Hát a, a rendőrök hevesen összevertek egy csomó, egy komplett családot, sőt, több komplett családot. Hány emberről is van szó? Ó, uh, nem tudom, nem készültem fel ezekből. Aha, szóval bevitték őket a, a rendőrségre. Ott a rendőrségen többeknek nyolc napon túl gyógyuló sérülést okoztak. Az egyiknek kiütötték a fogát egy pisztolya, úgyhogy pisztolyt nyomtak a szájú, szájába. Szóval nagyon-nagyon-nagyon megverték őket, hogy... hogy és erre különösebb jogalapjuk nem volt. Hát erre mondjuk nem létezik jogalap. Na, aztán, de hogy egyáltalán az arra sem, hogy bevigyék őket, tehát így egyáltalán. Aztán ezek a sértettek, ezek feljelentést tettek, most a legújabb fejleménye az ügynek, hogy Burai Sándor, az egyik sértett, ő egy újabb sérelmet szenvedett el, amikor is egy diszkó előtt megvárták a, a rendőr, nem tudjuk, hogy rendőrök vagy vagy kommandósok, vagy kik voltak. Kideríti, hogy kik Minden voltak esetze, azok, akik rendőrnek látszottak. Igen, igen, szemében. igen. Kommandós egyenruhában lévő csukjába, csukjával a fejükön ezek a bizonyos, bizonyos rohamosztagosok, vagy kik lehettek. Megvárták, és rettenetesen megverték, és megfenyegették, hogyha nem vonja vissza a feljelentést, akkor meg fog halni. Szóval ez az, ez az apropója, ez a, ez a kis eset az apropója a a mostani beszélgetésnek. Haló, haló! Haló, sziasztok Gábor vagyok! Halló, halló. Én egy kicsit korábbi témátokra térnék vissza, ami a kollégádok, bocs, nem a nevét, de, de bocs, tehát kim volt az szombaton azon a kerékpáros. Igen. A mai újságban, már hallottam a péntek érekben, és az újbest polgármestere fizetővezeté tesz egész újpestet, mert a vidékről ingázó, a sok Újpesten a városkapunál, meg Újpest központ ne hagyják a kocsiaikat, és metróval mennek tovább, hogy ne hagyják ott a kocsijukat. de ez viszont mit fog eredményezni? Hát jönnek a, belváros, a, a belvárosba. Na hát ez remek. Ez is egy zöld intézkedés. Ez egy jól összehangolt, az egy jó összehangolt akció, hogy a fővárosban úgy minden egységesen működjön. Tehát, hogy így véletlenül sem egyeztetnek egymással a kerületek. Haló, haló. Na, szervuszak, helloween. Heleló. Hát azt akartam előbb mondani, és hogy kivertétek a fejemből a reklámmal, amit akartam mondani, hogy én a cigányokat szeretem. De a romákkal van a probléma, most a problémám. Én nem tudom, hogy mi a különbség, beavatsz Hát nem tudom, hogy valójában azt mondani, hogy ők határozták így megmagukat, Tehát ezt nem az magyar ember mondta nekik, hogy most bátor te roma vagy. Jó, ezt én sem szeretem egyébként ez olyan, mint, a, mint az Amerikából jött ez a divat, ezt átvettük, hogy ott ugye már nem mondják azt valakire, hogy néger, már nem mondják azt, hogy fekete, már azt sem mondják, hogy színes, azt mondják, hogy afroamerikai. Igen. De azt hiszem, mert ennek is van egy. De egy miért nem lehetne egy bőrszint megnevezni? Hát ebben aztán tényleg nem lehet semmi sértő. Hát te például nem sötétbarna, hanem uh, milyen? De az én hajam sötétbarna. Nem az. Tehát ez egy szín, ezt nem mondhatom, mert ez. Ja, ja, világos. Az én hajam az. Az milyen? Hát ez az. Hogy mondjam ezt úgy, hogy ne sértődj meg rajta, hogy megneveztem a hajad színét. Hát ez ha. az egyszerűen ez őrület. Hát a hajamnak is van színe, meg a bőrömnek is van, nem? Na mindegy, köszönjük, igen. Minden esetre van az a két szólásmondás. Az egyik szólásmondás az az, hogy olyan vezetőink vannak, amilyeneket érdemlünk. A másik szólásmondás meg az, hogy fejétől bűzlik a hal. És a most... mind a kettőt egy, egy párhuzamosan használják ma az országban, és mind a kettőre mindenki bólogat, most, hogy így van. Igen, így van igen. Pontosan most illen, illen el el eldönteni, el. hogy felülről bűzlik a hal, vagy olyan országunk van, és olyan vezetőink, amilyeneket választottunk magunknak. Halló, halló! Sziasztok! Hello. Nevet most inkább nem mondanék, jó. Jó, nem hozzám, nem mondják. 94-ben történt, egy barátommal mentünk át az úton, ez szolgáltatta az okot arra, hogy a rendőrök agyba főbe verjenek. Nem hagytam annyiba a dolgot, bepereltem őket. Na mit szóltok, ki nyert. Hát a rendőrök. Hát ö, elsősorban első fokon én, aztán másodfokon, miután fellebesztek, ők nyertek, úgyhogy az érdekes kis sztori. Tehát volt. agyba főbe vertek téged, és nem lett semmi következménye? Hát nekik nem, nekem igen. Nehez mi láttak a következménye? Hát azonnal látlezezet vetettem, ami teljes mértékben bizonyító erejű volt. Ez sem volt elég a másodfokon, hogy nyerjek. Ezt tudod milyen, mint, a, mint hogy Budapesten a zavargások alatt ugye belváros tele van kamerákkal, térfigyelő kamerákkal, és egyik felvételt sem lehetett látni. Tehát nem tudom akkor miért vannak azok a kamerák kint, ha nem azért, hogy megelőzzék velük a bűncselekményeket, vagy ha megtörténtek, felderítsék. És érdekes módon, amikor a, amikor a rendőrök ellen kellett volna használni a kamerákat, nem voltak felvételek. Sehol, az egész városban, a 300 kamerából egyetlen egy felvételen sem látszik semmi. De előtte! éveken keresztül más hallottunk a napkeltében, mint hogy az éppen aktuális rendőri vezető az azon lelkesedett, meg azt újságolta, hogy most már mennyit ért figyelő van. Most már látnak mindent, most már be van pásztázva az egész város. Most, most, most már, már több bűncselekmény nem lesz. De úgy látszik, most már hogy rend... semmi nem maradhat a rendőrségnek a tudomásán kívül. De úgy látszik, hogy még mindig van, aki elkövethet bűncselekményt, nem csak 94-ben veled szemben, hanem még ma is. Hát és dolognak volt egy következménye, mert hogy ott van, hogy szolgálunk és védünk, majd egyszer, kb. egy év múlva taxival közlekedtem, éjszaka volt, és leállította a rendőr a taxist, hogy túl gyorsan ment, és cinikusan behajolt hozzám is, mint utastól, megkérdezte, hogy mondja maga, nem fél? Mondom, tudja, ha már rendőrt látok? De hozzám a fenébe. Ne, miért, és azt a, miért és azt a viccet nem ismered, hogy kislány hazakísérhetlek? Sok a rendőr odakint. Ja. Mert hogy? azért ne általánosítsunk, kerüljük Alapvetők el, ne ebbe a binden. Ez egy vicc, tudod? Ja, ja, hát cigány viccet nem mondasz. Mondja. Én nem tudok. Látod, cigány viccet, azt nem tudsz. Látod? Ilyenek vagytok ti mind. Cigány viccet, azt nem tudtok, csak rendőröse tudtok, mi? Szóval hát, egy szó mint száz. Az alapvető dilemmánk, az alapvető fájdalmunk és az alapvető kétségbeesésünk az abból fakad, hogy a rendszer, ami kiletképezve a mi megvédésünkre, az úgy tűnik, hogy felmondja a szolgálatot. Mert hogy a rendszer alapvető logikája az az, hogy a rendőr az megvéd minket a bűnözőktől. Na de ki véd meg minket a rendőrtől?